O kulle muh dhe të t'im bida O kulle bida t'im dhalala O kulle o dhalala t'im finnar Të ndëruar besim t'ar Bëshdon Tema jon për fitnët Tema fitnëve është një teme rëndësishme Ajo i përkët zënjojt për i nesh Sëpse të gjithë ne prej kemi për i fitnëve Të gjithë ne kemi nevoj t'i njohim se ku shenë fitnët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 por qendra xhamia e profetit sallallahu alejhi wasallam. Domethën 10 km përpara se shkojnë Mekat. Sepse muslimanët kur shkojnë në hax, ata duhet të veshin ihramin, rrobën, atë rrobën e posaçme që vishët kur shkon në hax dhe kjo vishët në një vend i quajtur Mekat. Jan 5 Mekat. Dhe një prej tyre është sa dal nga Medina, 10 km larg Medinas, xhamia e profetit sallallahu alejhi wasallam. Edhe ky person i thoshte, "Un nuk duhet të veshë atë që ka veshur i dërguar me Allahu, do ta vesh 10 km përpara." Nga gjami e profetës sallallahu aleyhi sallam, i thot imam Maliku, i jothët se kam frikë se do biesh në fitne. Edhe i thot, këj personi, e qërë fit në kaktua imam, thot? Qërë fit në kaktua, thot? Të e në disa milje që u po i shtoj, dhe më dhënë, vetëm sepse po e veshë roben, disa milje për para se që ka veshë dërgume Allah, sallallahu aleyhi sallam. Edhe i thotë Imam Maliku e ku kafit në më të madhe se sa të mendosh që ti po ja kalon të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fitnë e vëders. Kjo është fitnë që ti duket njeriu, tvetja që po bën diçka të mirë, ndërkohë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bërë atë. Kërkon shpërblim para saj që nuk kërkohet shpërblim. Kërkon rrug përveç rrugës dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fitneja, dhe Allah i madhuruar ka foli për fitne në Kur'an në shumë jetë. Ne kemi të reguar në vitë pëtë kaluar, që fitneja është e sprovë e cila e nëzjerë njëriju në gjunaha. Dhe sprovë mund të të mirë ose e keqe. Kjo fitneja e mirë, kjo fitneja e mirë ose e keqe. Fitneja e mirë e cila i e mbëltohet njërijut, ose fitneja e keqe e sprovon njërë dhe nga sprovë e rande i të bijin gjunafa. Jo të dyja rastet po e njeriu humbet procesi sa i nuk duron. Në mirësi ose në vështirësi. O le blukum bil khayru sherr fitna tu veilena turjaun. Ne ysovojm ju me fitën e të mira. O fitën e fitën e fitnën e mirësive. Pasuria, gruaja, familja, shtëpia, dinari, dirhemi, këto janë mirësitë që i thonë të mira, por ato mund të të dëmshën për imanin e ti ose vëshërsi dhe halë që i hedhë Allah i më dhruar, o në blukën bilkhejo shërri fitnët, o i lejnë të rëgjohën, në ju sërëvojme fitnët, në mirësi dhe në vëshërsi, edhe ju të këne do këthejnë, fikënit se u lajën, fikënit se u lajën. Allah i më dhruar ka vërmandur fitnën në nëndisa ajete, për i këtyre ajeteve, është fjala allah, e Allahut subhanahu wa taala faliyahdhar alladhina yukhalifuna amri an tusibhum fitnah te ruhen ato te cilat e kundërshtojnë urdhrin e tij se mosobier aty ndonjë fitne ka treguar allah më ndër këtë ajeti se ata që kundërshtojnë urdhrin e allahut dhe të dërguarit e tij këta janë ata të cilët bien në fitne çu që, që fitnea ja do vërtet është kundërshtimi i vërtetës kundërshtimi urdhrit të allahut dhe të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam Kjo ka shënë fitnë e ndërkohra dhe kjo është fitnë e aderë sa të bëtë kemeti kush bie në ta dhukë u larguar nga ur dhe Allah dhe dërguar e ti a i është fitnë gjiu edhe i rëni në fitnë të cilit i nëzihet zemë nga i gjunafët Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar Allah i madhuruar shë e cilit të zbritër ty libej në të cilit ka ajete muhkemat kanë dhëndjetarët janë ato ajetet të cilat përmbaj në vetëm një kuptim, janë shumë të qarta. Hunë në umul kitab, ato janë baza e librit të gjicilim bështetet libri a mbahut. Wa uha rumu të shabihat, dhe ka ajetet të tjera të cilat janë mu të shabihat. Mu të shabihat kanë dhëndjetarët janë ato ajetet të cilat përmbaj më shumë se një kuptim. Dhe jështë dhe kush mundet t'i kuptojë ato. Faqë më atëhënë që në qulubim zeygh atëto cilëza kanë devijimin në zemrat e tyre. Pa jepë, famë, o atëhënë që në qulubim zeygh, fietebëun ma tashabeh. Ata ndjekin argumentet që janë më shumë përmbaj më shumë se i kuptim, që janë në dë dyshimta. O atëhënë që në qulubim zeygh, fietebëun ma tashabeh minhu bi tiral fitra. Ata ndjekin argumente dyshimta sepse kërkojnë fitrën.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 më e qarta, si që ka thënë Allah i madhurun në Kur'an, i të të bihu, ahse në maun zilejlikum i rabbikum, në diqni, më të mirën që ka zbëjtu në Zotë Juaj. Në më thënë atë që është më e pasra, më e qarta, më e dashua të këllahu subhanu wa ta'ala. Allah i madhuruar, i ka ndaluar njëzit që të bihë në fitënë, edhe i ka ndaluar ata që të marin pjesë në, pjes në fitënë dhe i kanë dalur ata që ta shton numrin e fitnëxive. Transmetohet të në hadithun e Saudis se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Kush e shton numrin e një i populli, ai është prej tyre. Dhe kush vepron ose kush kënaqet me veprën e një i populli, ai është ortak me atë që ka vepruar." Ky hadith leze është hadithi dobët. Ky hadith po them është hadithi dobët, por kuptimi i tij është i vërtetë. Kuptimi i tij është i vërtetuar në argumente të sakta hadith-e tjerë të, hadith të, të cilët transmetojnë Al-Bukhariu dhe Muslimi të tjerë. Pra këtyre argumenteve që vërtetojnë këtë hadith është hadithi që transmetonim Al-Bukhariu nga Ibn Abbas se ka thënë: Disa muslimanë, kta kanë qenë disa muslimanë që e kanë në Mekë. Kta thot dolën me ushtrinë e Mekës kundër muslimanëve, të cilët dolën nga Medina për luftuar kundër mushrikëve në Bedr. Dolën disa muslimanë që rrinin në Mekë, sikish emigruar dhe u futën te ushtria e mushrikëve edhe u vindën dhe një shtijis dhe, dhe i godis dhe i vrisa ta. Dhe atëhere, muslimarën përthoshin bram dhe zetanë. Aty zbritja Allah i madhurër jetin alladinet e të ufahumul me laiket u dhalimi në fushim. Thot, këta janë atat e cilët u amari shpirtat me laiket, këtyre njerëzve, u amari shpirtat me laiket, thot, dhe duke qenë mizorë të pa drejt dhe vetëve të tyre. Pse? U thuhet të tyre, Si më konton ku ishit ju lutut? Kaqu kemi mbusdhafin në atë kohë, ne ishim të dobët tok. Domethënë nuk patëm mundësinë të emigrojmë. Por Allahu më dhuroi dhënë që ata kishin mundësi, por nuk i la pasuria, shtëpia, ka të ndie që të emigrojnë. Edhe prej këtij hadithi kanë kuptuar dietarët që kush rri me një grup njerëzish ai merr gjykimin e tyre. Kush rri me ta, duke qenë të kënaqur për veprën, për veprën që bëjnë ata, ai është ortak me ta gjënavës një dhe fitën e. Për këtë arsye Kur besimdhari shikon një fitnë, detyra e tij është të distancojë nga fitna. Kur ti shikon disa njerëz duke pirë alkool, nuk të takon trishmëta an pavolin. Kur ti shikon ata duke tallur me fenalloh, nuk të takon trishmëta. Kur ti shikon në ta, ta low, të ta. Shikon televizor ata po tallen me fenalloh, nuk të takon gjiti të qeshsh me ta. Edhe pse në televizor do me shikuh hiç, se vetëm pislliqe kanë ta. Dhe vetëm fitnë kanë ta. Por ideja që dëshiroj të tregoj ty është që kush e shton numerin e një populli, ai është prej tyre, dhe kush kënaqet me veprën e një populli, është pjesëtor për këtë arsye, detyra muslimanëve është që të distancohen në momentet e fitnës për njerëzve të cilët bëjnë fitnë. Edhe për veprimet e cithmeve. Nga Ishaqu te Allahu na transmetohet se profeti Sallallahu selam ka thënë: "Do ta sulmoj një ushtri Qaben." Dhe kur ti jen në një tokë të shesht, Beida, dhe kjo në tokë ndodhet mbasi dend nga Medinë ku shon për Mekkë do, do t'i fundosë Allah i më dhuar të gjithë, nga i pare dhe të kifundi. I thot a ishe, o i dërgurë Allah, si do t'i fundosë nga i pare dhe të kifundi, kur ndërta janë trejgjit e tyre, trejgjit, e ndërta ka njerës në cire duke janë për i tyre. Do, do t'i fundosë Allah të gjithë më pas dërin gjallës i pas njeteve tyre. Ka dhëmë djetarët, kuptot për i ti hadithi, që kush rri me disa njerës dhe shto numërën e tyre në gjunafe, Ai thot me tenacity, ai thot do marrin dëshkimin e tyre edhe pse dinë gjykimin do marrësh dorëngjallë sipas njëtiç ka pas. Kë shikushrimi i popull, ai do marrë cunafin e tyre për këtë arsye e detyren muslimanët të që të distancohen nga fitmet. Nuk mjafton thjesht njeriu ta di që kjo është fitme. Nuk mjafton që thjesht ta dish në televizor vetëm fitme paraqet, por duhet të distancohsh nga i, se vetëm sipas ligjën e aty do mbash gjunafti që rri e shikon edhe të gjitha ato cilët e shikojnë me ty. Kush është detyre e muslimanit kundrej fitnëve? Kundrejt atyre të cilët janë në zinë zemë dhe e shkatrojnë i manin e ti. Detyre të janë disa detyre janë të cilët janë tërgurën Kuran në, Kur në sonet. Edhe ato janë të domëzosh në të njohë muslimanit të izbatoj e ta. Kuj tërgurë Allah s.a.ll. I lutështë Allah të thoshë se jamu kalli belkullu bëthëbjit kalbë elandinik. O ti që i ndryshon zemrat, ma forco mua zemrë në fëndë tëndër. I lute që Allah në kohë në ti, që kohë e ti ka qënë kohë që që më e begançme e historisë. Edhe basi ka në ardhur fitët, qëfar duhet thëm i nësot, qëfar duhet thëm i nësot më kohën kur gëdhijet të robi besimtarë dhe në ngrysit qafirë, dhe në ngrysit besimtarë dhe gëdhijen qafirë, qëfar duhet thëm i valë? Sa her duhet i lute me Allah që në ardhur nga fitët? Gjej e parë që e ruen njeri unë nga fitnet është kapja pas Kurani dhe sonetet. Kapja pas litarit Allahu të shpëtim për njeri unë për i shdo fitneje. Allahu i madhur ka, ka urdhruen Kurani dhe ka thënë, wajtë tësë i mubi haberillahi gjemi, awalat e farruku. Kapu një për litarit në Allahu dhe musë përçani. Nuk thëtë bashko një dhe musë përçani, për dhe kapu një për litarit në Allahu dhe musë përçani. Dhe kjo tregon se kapa per litarin Allahut është vetë bashkim në të vërtetë. Kështu që nëse ne zbatojmë ligjin Allahut siç ka zbritur, automatikisht jemi të bashkuar. Nëse nëse ne nuk zbatojmë atë siç duhet, automatikisht jemi të porçarë me njëri-tjetrin, duam apo nuk duam ne, i bëm apo nuk, nuk i bëm fursa njëri-tjetrit. Edhe mënyra vetme e shfutimit është që njerut kapet pas litarit Allahut, pas ligjeve të Kuranit dhe Sunetës të dhënë sunet, së shkotoj. Ajuta është kaqë pas akides së saktë. Akides së pastër, e cila është treguar në Kur'an dhe Sunet. Kollojmë edhe u ka thënë Kur'an, "Alladhina amanu walam yalbisu imanuhum bizulmi min ulaihi lahumu amnuhum muhtadun." Atë të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përziër imanin e tyre me padresinë për ta është siguria. Allah i më dhurur ka, ka përmtuar siguri në dynja dhe në heret për personin cilë ju ka përzir i marë në ti me padresi. Padresi më madhë shirkëu, pasaj padresi e vetës dhe tjerëve të gjithë dhe këto hyndë dhe këto padresit, sa më i largur ti nga padresit njëri ju, ashë më i sigur të shë nga fitnet dhe nga shdojgje e keshë që të ndodhë dhe ashë më i sigur dhe i marë një ti. Gjithështu një përgjera e që arruan njëri ju në konde fitneve janë adhurimet. Adhurimi në kohën e fitneve ka një vlerë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alajhi wa sellem ka thënë el ibadatu fi al harj ka hijratin ilayya. Adhurimi në kohën e fitneve është njësoj si hijrejti tek unë. Sikurse ka thënë profeti sallallahu alajhi wa sellem, kur umren në Ramazan, ka thënë kush bën umren në Ramazan është njësoj si ai person që bën haxh me mua. Kështu ka thënë edhe për hijrejtin, ka thënë Kusha adhuron Allahun Kon në për për, për hijjet edhe për fitnen ka dhën, në në e ka thën kush e adhuron Allahun Kon e fitnes ai është njësoj si një person që bën hijjet tek un. Sepse ka dhën dietar sepse një person i cili një e fitness, adhuron, në Kon e fitnë adhuron Allahun, domodin është tepër tepër tepër i veçantë. Ai dhe pse jeton me fitnë xhive dhe njerëzit e bëjnë fitnë, ai është distancuar nga fitnë të tjera, është larguar nga fitnë të tjera për këtë arsye, që nga që është larguar nga fitnë të tjera ai si ku nderohet sikur ka emigruar si me trupin e tij për tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Qot el ibadatu fil harj ka hijratin ilayh. Adhurimi në kohën e fitnave është një soi si hijrejti por tek unë. Edhe normalisht këta njerëz janë ata të cilët janë të huaj të al-huraba. Ata për të cilët profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që janë banorët e xhenetit dhe për ta dohet xheneti edhe mirësia prej Allahut subhanahu teala. Një prej Gjerë dhe do të qëruan një një nga fitnë dhe shpërton atë është lutja. Duaja është një armë më e fortë e besimtarit. Duaja e kthen kaderin mbrapsh. Ka treguar profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam që duaja dhe kaderi luftojnë. Duaja ngjitet lart dhe kaderi zbrit poshtë, dhe kushti më i fortë mund t'jetër. Kushti më i fortë mund t'jetër. Duaja ngjitet lart dhe e lufton kaderin, dhe nëse ashtu më e fortë se kaderi e kthen atë mbrapsh gjë duaja është shumë e fuqishme, është një nga armët më nëtë të forta të besimtarit, me anë të të cilës besimtari shpëton veten e tij nga fitnat dhe nga çdo gjë e keqe. Gjithashtu një prej gjërave që shpëton njëu nga fitat është topia dhe instiftari. Ka dhënë selamet. Çdo fatkeqësi që bie në tokë, bie për shkak të gjunaveve. Edhe sa herë që largohet çdo fatkeqësi largohet për shkak të topës. Të besimtari do të thjalë Për këtë arsye besimtari ka për detyrë kur ndodhin fatkeqsi dhe sprova që ai pendohet tek Allahu i Madhëruar, të bëjë istighfar, sepse Allahu subhanahu teala nuk i dënon ata që bëjnë istighfar. O ma kana Allahu li yu'adhibahu man tafeh, wa ma kana Allahu mu'adhibuhum hum yastaghfirun. Allahu i Madhëruar nuk i dëshkon ata kur ti i tesh ndërmjet tyre, i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu nuk i dëshkon ata përderisa ata i kërkojnë falin Allahut. Përderisa ata bëjnë istighfar. Kur të ndijesh veten keq, bëj istighfar Allahut. Kur ta shikosh veten që ka rënë në provë, në fitnë, bëj istighfar Allahut, se Allah mëdhor të largon çdo gjë keqe. Gjithashtu, një prej gjërave që ndihmon njeriu të shpëtojë në kohën e fitnëve është përmendja e shumët Allahut subhanallahu teala. Ya ja, ayyuhalladhina amanu, idha laqaytum fitnatan fa-thabitu wa-dhkurullaha katheeran la'allakum tuflihun. Allah la mëdhor ka treguar që në momentet më të vështira, kur besimtarët takojnë armikun e tyre, thotë o ju besimtar, o ju që keni besuar, Kur të tarko një armiku në tuaj, qëndroni të fortë, forconi zemë në tuaj, dhe përkujtoj një Allahun shumë që të shpotoni. Edhe përkujtoj një Allahun shumë në tome, të besimtarë duhet të bëjtë sa më shumë dhikër, sepse dhikri e më poshë shëtanin. Dhe shëtanin shë armiku i parë, dhe armiku me i u rrujer një rjutë. Edhe duke më poshën shëtanin, më poshë të armiku në brendshëm të ngele vetëm armiku i jashtëm. Edhe atët dimonë Allah të më poshën shpëstaj. Gjithashtu, një përgjërave që e ruen njeri u nga fitnët është urdi për të mire në ndalimin në të shijat. Urdi për të mire në ndalimin në të shijat. U atë të ku fitnët e latu siven në ledhinë në dhëlemu minkum khansa. Ka thënë Allah më dhurur, ruaj unë i për një fitn e cilë që nuk ka për Tiranë vetëm atyrat të cilët e kryejn ata ose atyrat që kanë rom ka për padrejtësi. Ka thënë se lefët që këtu flitet për rastin kur njerëzit e bëjnë një gjinavë dhe rrin me njëri tjetrin dhe nuk e kundërshton njëtin për gjinavin që bëjnë. Nuk u duket problematik gjinavi që bën me njëri tjetrin dhe nuk e kundërshton njëtin për të gjinavë. Ata të gjithë do të ka plojë do të dikapi fitneja, sepse ata nuk urdhruan për të mirë dhe nuk benua nga e keqja. Për këtë arsye fitnëja do t'i përfitojë të do gjithë ot ta qofit me të. Në ruhuni për një fitnë të thollë madhëruar, e cila nuk ka për të kapur vetëm ata të cilës kanë bërë padrejti, por do të kapë të gjithat ata të cilët heshtin. Ndaj të kotës i dashur Allahu madhëruar ka treguar ne i të tjerë që i ka shpottuar prej sfrovave, prej fitnësata të atë të cilët urdhëruar për të mira, edhe kundëstuan të keqën. I dashur, një prej Mënyrave më të mira që ndihmon njeriu për të zhvutur për fitneshës durimi. Durimi është një nga armët më të fuqishme të besimtarit. Me ato durimit besimtari arrin gradë të larta. Dhe durimi tek besimi është njësoj siç është koka te trupi. Ato roli të luan koka njeriu te trupi, ato rolin luan dhe durimi tek besimi besimtarit. Po atë nuk ka besim sikurse pa kokë nuk ka trup dhe nuk mund këtë jet. profetis, të jetë. Dhe profeti sallallohu alajhi se nuk ka treguar në hadith Shikonit e që fërë hadithë më dhe shtorë është, In në sërida, lë më në gjund një bel fiten. In në sërida, lë më në gjund një bel fiten. In në sërida, lë më në gjund një bel fiten. Thët, ilumë tura është ai person të cilit i largohen fitnet. Ilumë tërë është ai person të cilit i largohen fitnet. Në më në largohen allohë për e fiteneve. Pasë e thët, ua lë më një bëtulie, fësabë, rafë, wahan. Edhe th Edhe bën durim në to, vah, çfarë personi është ai për fenë sallallahu alaihi dhe sallam. Edhe kur sprovohët me fitmet, edhe bën durim në to, vah, çfarë personi është ai çuditët profetit sallallahu alaihi dhe sallam për atë personi i cili ndonëse ekziston, jeton me sfidave dhe ai jeton dhe ndërtohet si një njerë i huaj. Mendo pak kesh me zëdhet të mos lagesh në ta. A ka mundsi? Ky person i cili nuk lagesh Këra i jeton me sfiteve, është një person me të vërdetit sukseshme që i ka dhe në lau një mësi shumë madhe. Thot Shekulis a minu të e mija. Thot mrekulia e vërdet dhe mrekulia dhe madhështore që i je pa lau robit ti. Nisa njëre së të presim të vi mrekulit, të të presim bibër nga qëllë dhe ose të fëtëroj qëllë e mëralë. Thot dhe më të e mija, mrekulia dhe madhe që i je pa lau robit ti është që ja mundësonë. Ti bindat urrën e tij dhe urdhave të profetit të tij sallallahu alaihi ve sellem të rri i drejtë në të rrugë deri në vdekje. Ky është kerameti më i madh që i jep Allahu robëtit dashur. Ky është më i madh se çdo më kerameti tjetër. Tut mbajë Allahu në rrugën e drejtë deri në vdekje, të çfutoj Allahu nga fitnet në kohën kur dynja është mbushur me fitne. Kjo është ç'është. Qoshte Hasan al-Basri nuk çuditën për atë personi ti hynjën e si hyri, por çuditën për atë që shpotoi se shpotohej. Si Thuhet që kërë vdes besimtari, që ditën me lajket prej ti dhe thonë, që ditën me si shpëtoj këjë prej fitness dëmjas. Dhe vallaj, fitness e shumë e madhe. Por zemë atë të vdekur edhe em të smurë edhe nuk e kuptojnë. A mund të kuptojnë do delja në basin shtërë kur ti e rje patë më? Këshu është dhe robin cili që i smurë edhe zemë atë të vdekur, nuk e kuptojnë më, godit e me në qëra duash, ti vishtu dhe vitin e smerë vesh më është në ruar në të yreti, nga fitnët. Në dhe profetit dhe sërem ka këshulluar që besimtari nëse së përgohet në fitën e të bëjë durim, sepse durimi është një përshkaj që e në më dhe shtore që e ndihmon për t'i kaluar të më sukses. Gjithashtu një përshkaj që vë është namazi. Namazi është një përshkaj që e në më dhe shtore që e ndihmon një e ju të ruar të fitnëre. Profetit së në Safesare kanë zbritur sot, edhe Safitën e kanë zbritur sot. Kush do t'i zgjoj gratë mia? Thot, kush do t'i zgjoj gratë ndonë prej dhomave të vjetë të thot për t'u falur se mbahen ndonjëra prej tyre ose ndonjë grua mund jetë veshur, ndonjëra zhveshur në herë të Allahut. Një person mund veshun, duket si shmë regull, por të jetë veshur, i duhet vetes një shumë rregull, por tek Allahu ai nuk ka asgjë, nuk është një rregull fare. Nuk është një rregull fare me imanin e ti. A jesh veshur nga imani i ti për këtë arsyje besimtari duhet në kohën e fitnave të kthehet au durimit namazit në veçantësi siç e ka këshilluar profeti sallallahu alajhi wasallam plusallahu ne madhëruar ta bëj për atyre që falen shumë gjithashtu një prej gjërave që ndihmojnë njeriu të ruajë për fitnën është të ruajë gjuhën e tij gjuha është ajo që e shkatëron njeriu ibn ubejk radhiyallahu anhu ka thënë të gjuhën e tij thoshte kjo është ajo që më shkatëroi mua Kjo sheqim shkatroi mua. Kur e bëbe i thoshë kjo që më shkatroi. Ço du themi ne? Çfarë du themi ne vall? Kur ne sot jetojmë në një kohë që fitnë e djallës është një nga fitnë më të përhapura dhe muslimanët sot nuk kanë problem fare çështën e gibetit, vetëm në mimesë më radhë kanë më normale gjëra. Nuk u duhet fare, më duhet ta pyesësh ç'është gibeti, rrezika ka humbur dhe koncepti se çdo thot gibet nga çaj i bën ai shumë dhe praktikon ai shumë të lëgjesa, nuk nuk mendon mirë se mua i bë gibet. Allahu na'uith. Gjithashtu një prej shkaqeve që e ruan njëu profet në është ai të largohet nga vendet ku bëhet fitnë dhe argumenti për këtë është hadithi Abdulllah ibn Amrit thotë ishim unë me profetin sallallahu alejhi dhe selam dhe u përmend fitnë. E tha profeti sallallahu alejhi dhe selam kur ti shikoni njerëzit që besa e tyre tjetë përzirë dhe më thënë nuk kam bes e je besën për tishka dhe nuk e mbam dhe besnikëri e tyre tjetë dopsuar dhe më thënë nuk kam besnikëri, të rathëtojnë dhe dhe kur të bëhen kështu dhe i liri gisha njërë dhe të bëhen qorë me njërë tjetërin të nga të rohen të zhyten në, në padresitin njërë tjetërin si shpandojnë sot mas edhe më shumër sot kur të bëhen kështu e thot thot kushabi u ngrit atë i thash Allahu më bëft mua sakrificë për ty durgur i Allahut çfarë më këshillon të bëj në kohë i thot profeti sallallahu alejhi dhe selem atëherë thot hyr në shtëpinë tënde rrin shfitata i thot ruaj gjuhën tënde ruaj gjuhën tënde ka vdeu Ubejkri këtë dhe thot kjo është që më shkatëroi ruaj gjuhën tënde thot edhe bëj ato gjëra që i di dhe lërgohu nga ato gjëra të cilat ty të duken të, të qiha dhe merru me veten tënde dhe me njerëzit e tu, dhe largohu nga çështjet e përgjithshme të njerëzve. Kur shikosh njerëzit përzihen në fitne, atëherë largohu nga ato, largohu nga njerëzit që merren me to, nëse dëshiron të shpëtonsh. O Allahun e më dhuroj, që të na shpëtojë për çdo fitne. El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين Një prej shkaqeve që e ndihmon njeriu të ruhet në kohën e fitnave, së mëmos fitnave të gjuhës, është të sigurohet në lajmet që nxjerrin, që nxjerrin njerëzit. A do dëshirojë ti vetë vëlla musliman qi të ndjerë njerëzë një lajm për ty, dhe thon filani ka bërë të vëlgjeje, dhe e përhapen njerëzit. Ti dëshiron të tregosh njerëzit se është vërtet dhe nuk ke mundësi, sepse gjëra gjërat kanë dalë jashtë dorës. A do dëshiroje ta bën njerëz me të të mëngjeje? Kjo më lësh një askush. Epo atë mos të dëshirok të për vllajmën no, ja, po, tanë. Edhe minimumi që ke bërë do të të bësh është që nëse dëgjon një lajm, sigurohu përpara për se ta transmetosh. Sigurohu, a është kjo është e vërtetë? Se, vallaj, u po them, në realiteti ka të rguhe që ne jetojmë sotë në konë ku nuk ka bes një këri. E merë vlajë musimanë lajimin, e merë lajimin në kime edhe e bëntra. Vallaj, e merë lajimin në kime edhe e bëntra. E bëntzdezën të bardë dhe të bardën të zesë. Kur trasmetohet lajme dhe shkonë mas pës pësja shvetave, ka ndryshuar kajtë. Por këtë arsye detyrare më së mëanti është që mos marrë lavde siçi dëgjoni transmetohet o port, sigurohuat. Edhe pse më mirë është të rrugjuni vetëm ose as fare. Allahu madhror ka thënë Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqum aynabin fatbayyinu. O juçi keni bësur, nëse ju vjen ju një fasik, njeri i prishur, me një lajm, sigurohu. Sigurohu. Edhe profeti sallallahu alejhi vesellem ka treguar në hadithin e kemë më vonë hykën e parë për fitnën e ka thonë kush dëshiron, për mosidin fitnën thot kush dëshiron të atakojë Allahun, që Allah të ti knajqë për ti e të hynë gjenet, edhe shpëton e zerë qëhnemit, atër të abësojë Allahun dhe didin gjukimit, edhe të silët me njerëzit, ashtu si shdëshirojnë që e ta silën me ta. Si shdëshirojnë ti që njerëzit silën me ty, personalisht, ashtu silënë ti me ta, nëse dëshionë të shpëton shprej fitneve dhe për shërët tyre. Një dështu një prej gjereve që shpëton një prej fitneve Allahu subhanu teala ka bërë në të theje tre argumente bazë Kush kapet pasër të të trejeve shpoton Edhe kush humbet njën për të trejeve, aj humbet Edhe këto e në Kurani, suneti, profetës sërem dhe i gjmau, ju me ditë islam Kurani dhe suneti janë argumentet bazë Edhe i gjmau është frejë i mandës e cilit njëri ju kupton Kurani dhe sunetin Kështu që një personë i cili për të ndonë se e i kuptonë Koran dhe Sunet në të lojformi qësa kanë kuptuar sahabët, asë tabinët, asë tre brezët e mirë, a i ka humur dhe ka da nga gjemati muslimanve. A i ka, ka da nga gjemati muslimanve dhe nga i gjmau i tyre. Dhe kush dhe nga i gjmau i tyre, a i ka erë në fitne. A i shbër shoku i fitness. Allah u në ruaj në gjdo fitne. Për këta në syrët dhe tyre muslimanit është që muzda një O menjëshaqegur Rasulun min ba'd ma tebeyyinul huda kush e kundërshton profetin pasi është bërë qartë e vërteta o tebeyghayes binul mu'minin dhe ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve nu lim tawalla nei yapi mati atë që ka marr u nseli jehennem dhe nei hedhim atë në jehennem uosat mosira dhe sa vë kthimi ke ç'është ai kush kundëson urdhën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve përveç ç'hmau tyra i humbet ne vërteta Për këtë arsye kush dëshiron të çfutoj ajt ecimi si me rrugën e brezave të par, edhe ka për të çfutuar veten e tij dhe imanin e tij, pse sa i më të shtrenjtë që ka dhuruar Allahu subhanu teala deri në fundi. Allahu i më dhuruar nuk e humbet robën kur ai dëshiron një zej. Nuk ka ndodhur në një herë që robi i lutet Allahut zotallah, Allahu e udhëzon rrugën e drejtë me sinqeritet dhe Allahu ta këtë humbur. Por Allahu i më dhur ka humbur. Ata personat të cilët e kanë pasur pëslliqun zemrën e tyre dhe kanë ngërkuruar pëslliqun vet edhe e ka në shpërën me gojnë e tyre. Kër i thua vajë muslimë, se e për këtë gjënaf? Fillon të justifikohë me 10 ose 100 justifikime për të ndzirë vetën e vetë të pa fajshëm, ndërko që të isha me dretë për të thoshtë o Allah më farë për gëmim që bëra. Edhe në momenti kër fillon e i justifikohë vetën e vetë për gjënafi që bëna i humbet nga vërtet, për nuk e kuptonë. Kështu që shtë gjënaf që bë E fut një ulli humbjeje, pastaj një bjeje, gjunaft, e futi humbje tjetër, pastaj një tjetër, e kështu rad, me radhë derisa do e llojë më dhuar ta ndaloj në mshirin e tij ose ta çojtë në në xhehenem. Për këtë arsye duhet që besimtari, nëse bën një gjunaft, po dohet tek Allahu, dhe nëse bën një punë mirë, këtë dedikojtë te mirë Allahu subhanuhu te ala, edhe ka pa Kur'anin dhe Sunnetit, sille me njerëzit që tash tash sillen me ta, të ruaj gjuhën e tij, sigurohu para se të flasë, të ruaj zemrën e tij, ta pastërojë të nga gjunaftet. Ka pas xhamad e muslimanëve, domethënë, domethënë pas xhamaut të tyre të largohet nga fitil nga vëllën e fitërëve nëse dëshiron të shpëtojë, sepse xheneti është i shtrenjtë dhe xhereti nuk e vëfton as çdo kush, në çdo 1000 vetëm një, a do jemi ne prej tyre, a do shpëtojmë vallë kur Hasen Al-Basri thoshte, doli një person nga xhenemi pas 1000 vjetësh vallë thotë, sigurt isha unë në vend të tij, ose isha unë ky person. Kur Hasen Al-Basri Një për të bejime më të dëvotshëm Thoshtë të lëgje e valë që të të mine Në kohën në cilë fitën e përhapar e shumë Dhe presim edhe nga vidët gjali nga mjëzën ndark Nga mjëzën ndark presim nga vidët gjali shtë dit Nga fitën e mdhaj që shikojmë Për këta rësue besimtari vërdet është që i cili freksot për fitën e ve Dhe i lutët allohë më dhurur të arruaj për i tyre dhe ruën imanin e ti, duke ditu që imanin gje me e shtrejnë, nëse dëshonë të shpëtoj, edhe të atakojë Allah, subhanu wa ta'ala, besim të ardhë, ditin që kimit me imanin e ti, dhe shpëtojnë e zërë qëhënemi, dhe sëllohë në madhuruar, në ruë, në gjithë do fitë në, në shpëtojnë e zërë qëhënemi, në shpëtojnë e zërë qëhënemi, në shpëtojnë e zërë qëhë